Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'adit Ikhalifiddin rahimani wa rahimakum allahu jami'a Para pertemuan yang terhalu Kita ya. telah membacakan Perkataan Mujahid Ya itu terakhir ya Hadis Aisyah Para pertemuan kita telah membacakan Hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man ahdatha fi amrina hadha Mala isminhu fa huwa di sini kita ambil faedah ya. Yeah. Bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu amalan yeah. Ini amalan yang baru. Membuat perkara-perkara baru Fi amrina ya. hada Maksudnya dalam agama ini ya. Kalau perkara baru Bukan dalam agama Ini boleh hukumnya ya. Ini yang salah Manusia Dalam menafsirkannya ya. Kullu bid'atin dolalah Kata dia ya. Ada seorang ustad Yang mengatakan Kullu bid'atin dolalah Setiap perkara bid'ah itu adalah sesat, berarti pesawat sesat, ya, mobil sesat, mobil. Kenapa? Karena ini perkara baru, tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Helikopter sesat. Inilah orang yang bersesuaikan, apa? menyesuaikan dalil dengan hawa nafsunya. Kalau semua sesat, kata dia, ya, ini menjadikan apa? Sesuatu yang agama ini katanya tidak logis. Ya, oleh karenanya belajar dulu, ya, ataukah dia ini orang berilmu yang memang ya ingin memalingkan umat dari kebenaran dan dikatakan kepadanya ya bahwasanya kalau semua perkara yang baru ini adalah bid'ah dan bid'ah itulah sesat maka pusawa dan seterusnya itu adalah sesat ya. oleh karenanya ada bid'atun hasanah tadi ya. Ada bid'ah yang baik. Maka kita bantah di sini. Tidak ada pu. Tidak ada. Satu orang pun dari para ulama. Yang mengatakan. Yeah. Perkara baru. Dalam masalah dunia. Itu hukumnya sesat. Dan semuanya di neraka. Tidak ada. Yeah. Kecuali. Yeah. ente kecuali kamu yang mengatakan seperti ini. Ya, ini bukan di agama, Tuh. ya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah di dalam agama. Di dalam agama. Oleh karenanya, ya. Sesuatu yang didofahkan kepada agama Disandarkan kepada agama Baik berupa tambahan-tambahan Maupun pengurangan-pengurangan dalam agama Maka inilah yang dinamakan mengada-ngadakan perkara kami Sekarang kita tanya Nabi diutus untuk memperbaiki dunia kalian kah, Atau untuk memperbaiki agama kalian? Sedangkan Nabi Isa saja ya yeah. ketika melihat seorang sahabat bercape-capek ya yeah. mengawinkan kurma satu dengan kurma yang lainnya kemudian para sahabat ini mengikuti ucapan Nabi setelah itu kurma-kurmanya pada matian tidak berbuah Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bidunyakum kalian lebih mengetahui daripada aku ya tentang dunia kalian kalian lebih tahu tentang dunia kalian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disandarkan fi amrina hadza kepada dunia Maka tidak ada tafsiran satupun para ulama yang mengatakan seperti ini. ya Agan ya, tetapi yang dimakan oleh ini adis ini via mrena ini ini urusan agama yang mana syariat berasal dari Allah ala azza wajalla dan kalian Ya, yeah. kalian pun ketika mengambil perkataan Imam Mushafi, kenapa? Karena Imam Mushafi katanya membagi perkara bidah ini menjadi dua. Yang pertama bidah mahmudah, yang kedua bidah mazmumah. Kalian membawanya sesuai dengan pemikiran kalian. Bid'ah Mahmudah sesuai pemikiran kalian, bid'ah yang baik itu sesuai pemikiran kalian. Bid'ah yang jelek itu sesuai pemikiran pemikiran kalian. Sesuai ho nafsu kalian. Kenapa tidak kalian kembalikan ke Imam Syafi'i? Masih ada kitab para ulama yang menuliskan kemauan apa yang dimaukan dari Imam Syafi'i? Dari bid'ah mahmudah, dari bid'ah mazmumah. Yang disebutkan oleh para ulama Yang dimaukan bid'ah mahmudah di Adalah bid'ah Ya Yaitu bid'ah Dari segi lugawi Ya Seperti perkataan Umar Ni'mal bid'ah hadhi Ni'matul bid'ah hadhi sebab baik nikmat adalah ini dan juga ditafsirkan oleh para ulama dari ucapan Imam Syafi'i sendiri bahawa saya Imam Syafi'i mengatakan yang namanya bid'ah mudah tadi yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, sesuai dengan ijma' para ulama. Mana sekarang ijma' para ulama Yang paling rendah saja kita ambil Mana sekarang ijma'nya para ulama Kesepakatan para ulama Dari dulu sampai sekarang Tentang perbuatan-perbuatan kalian Ini kalau kalian mengambil perkataan Imam Syafi Apalagi di al Qurannya nya Apalagi di Sunnahnya Memang kalau kalian jujur untuk mengambil ucapan imam musyafi'i. Kalian ambil itu saja. Sedangkan bid'ah mazmumah. Tidak akan ambil. Bid'ah mazmumah dan musyafi'i. Yang bertentangan dengan Al-Quran. Atau yang bertentangan dengan syariat ini. Yang menyisi syariat ini. Yang tidak ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya Para sahabat mengajarkannya Maupun ijma'nya para ulama Nah disinilah ya. Kalau kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita Ya seperti ini jadinya Ucapan para imam diputus-putus tidak dikembalikan secara seluruhnya kepada yang mengucapkan tadi. Kalau saja Imam Syafi'i ya, hidup di zaman kita. Mungkin mereka, mungkin Imam Syafi'i akan mengingkari kalian. Tapi itulah. ya, Yang namanya Zindib. Orang-orang ya, yang mengaku Islam. Namun dia adalah orang munafik dalam Islam. Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka tidak akan pernah diam yeah. Mereka akan mengambil ucapan imam ini Ucapan imam ini Ucapan imam ini Tapi tidak seluruhnya Dinukil tapi diputus Dinukil tapi diputus Dinukil tapi diputus Begitu pula Al-Quran Dijadikan mereka seperti itu Oleh karenanya yeah. di sini kita jelaskan bahawa saya man ahdata fi amrina hadha. Ma leysa minhu fahuwa raddun. Ya. Maka. Amalan tadi. Itu tertolak. Dan juga ya. Para imam. Ya. Mengucapkan yang namanya bid'ah itu. Ya. Adalah sebuah jalan yeah. yang diada-adakan dalam agama ini yeah. sebuah jalan yeah. tariqatun din mukhtarah tadahi syariah tadahi syariah yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghah di ta'bud lillahi subhanahu au ma yuqusadu bi tariqati asyari'iyah ya yeah. jadi yang yeah. yeah, namanya bit'ah kata yang ishak asyari'iyah bahawa saya adalah suatu jalan yang diadakan dalam agama ya yeah. Yang membuat-buat syariah Membuat-buat syariah Dimaksudkan atau ditujukan Dengan jalan tadi Di atasnya Adalah ya Berlebih-lebihan Dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Ini mereka Ya Dan sudah kita jelaskan ya dan juga dijelaskan oleh para ulama. Ya. Salah satu jalan kebitahan. Ya. Adalah. Mengada-ngadakan. Ya. Dalil yang jelasnya umum. Ya. Dalil yang jelasnya itu umum. Dijadikan menjadi. Ibadah yang khusus. Ya. Tahu kata berlama sebabnya umum, sebab sebenarnya umum. Misalkan, ya, yeah. ketika kita membaca salawat Nabi, ya, yeah. umum kan? Kapan saja waktunya kita bersalawat kepada Nabi? Di mana saja kita bisa bersalat kepada Nabi? Ya, yeah. terutama hari-hari Jumat ya kita dianjurkan untuk bersalat kepada Nabi. Ya, yeah. hari Jumat panjang waktunya. Ini eh, tidak, ya. Yeah. Dia bercakap para Nabi ketika salaman, Assalamualaikum. Ketika bersin, Alhamdulillah, Wassalamualaikum. Ini perkara yang umum, kenapa dijadikan khusus? Kenapa dikhususkan ketika salaman saja? Kenapa dikhususkan ketika bersin saja? Ya, banyak sekarang ini. Ketika kita bersalaman, coba. Ya Mereka akan mencoba apa? Allahumma ma salli ala Muhammad Sallallahu alaihi wa La hawla wa la quwata illa billah Ya Mudah-mudahan mereka semua terdapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla Ya Karena mereka kebanyakannya mengikuti ustad-ustadnya Mengikuti kiai kiai nya, Yang seperti itu kiyainya Yang seperti itu ustad-ustadnya Yang mereka Ya Akhirnya mengikuti jalan orang-orang tadi, dan juga sudah kita jelaskan ya, bahwasanya, ya yeah. dalam hadis Abu Hurairah sebutkan, "Kullu ummati yadukulul jannah ilhaman abaq", ya, setiap umatku dia akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan, yeah. ya, keilaman yabak, yeah. ya, dikatakan siapa yang enggan tadi? Siapa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man atau ani jannah Barang siapa yang taat kepada Aku maka dia masuk surga. Waman asal ni fakad abak dan barangsiapa ya yang dia bermaksiat kepada Aku maka dia itu adalah orang yang enggan. Maka inilah ya ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang tidak mau ya masuk Islam Ataupun tidak mau masuk Islam ataupun tidak mau dia setelah masuk Islam tidak mau mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan bermaksiat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita lanjutkan bacaan kitab wa fi sahih ibn Abbasin radhiyallahu anhu ya dalam kitab sahih dari ibn Abbas radhiyallahu anhu ini sahih musyasai sahih Ibnu Bukhari ya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda abghadun nasi ilaallahi thalathatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnatal jahiliyah wa <todic> muttalibu damim ra'im bighairi haqqin liyuriqu damahu liyuriqu damahu Rawahu Al Imam Bukhari. Ya. Yeah. Dalam Sahih Muslim. Ya. Yeah. Dilihat di sini Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga Ya. Yeah. Ada tiga Ya. Yeah. Yang pertama mulhidun fil haram. Ya. Orang yang berpaling dari ketaatan ya. Atau orang yang melakukan kemaksiatan ya di tanah haram. Apa itu tanah haram di mana? Di di Mekah dan di Madinah ya. Anta itu mulhid ini dia itu ya. Dalam akidah. Ataupun dalam perbuatan-perbuatan. Kemaksiatan. Maka ini adalah. Dosa yang termasuk. Dosa besar. Wa mubutagin fil islami sunnatal jahiliyah. Ya. Dan orang-orang yang mencari. Di dalam Islam ini. Sunnah-sunnahnya. Dari sunnah jahiliyah. Ya. Kebiasaan dari jahiliyah. Dia cari. Ya. Dalam Islam ini. Dan yang ketiga. Ya. Dan orang. Yang dia menginginkan darah manusia. Tanpa hak. Ya. Dia ini maksudnya. Liuhri qodamahu. Ya. Untuk mengalirkan darahnya untuk meneteskan darahnya tadi. Ya, ini tujuannya untuk membunuh. Ya. Disebutkan di sini dilewatkan oleh Imam Bukhari. Qala Ibnu Taimiyah, "Aunu sunnatul jahiliyah yan dari jufiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyad muqayyadatin ai fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wasaniyah aw ghairihi min kulli mukhalifin min kulli mukhalifin lima ja'abihi al-mursalun ya berkata Ibn Taymiyah ya, yang dimakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah jahiliyah itu ya sunnah jahiliyah jahiliyah ni tahu ya sebelum apa datangnya Islam ya Sebelum apa? Datang Islam Yaitu Yang berada di bawahnya Seluruh Dari Perbuatan-perbuatan jahiliyah Secara mutlak Ataupun Secara Muqayyada Ya Secara mutlak Ataupun secara tertentu Ya Eh yaitu Ya Pada seseorang Ya Duna syaksin Ya ini maksudnya pada seorang tanpa memikirkan yang lainnya, ya maksudnya tidak ada perbedaan antara orang itu dengan orang ini, yaitu baik itu dia itu orang Kitabiah, kenapa orang Kitabiah ini sebelum apa? Sebelum Islam juga, ya Yahudi gak, Nasrani gak, dan seterusnya. Awasaniah, ataupun orang-orang yang menyembah awasaniah, bah, menyembah. Patung berhala. Al-Ghirima ataupun selain keduanya. Yang dia. Yang setiap orang-orang tadi. ya, Melakukan perbuatan. Menyelisihi. Dari apa-apa yang datang. Ya. Dengannya. Orang-orang yang diutus tadi. Al-Mursalun. Nah ini namanya jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah itu. Ya, sesuatu ya yang menyelesahi syariat Islam yang datangnya sebelum Islam itu datang, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, nanti kita akan membahasnya ya dalam kitab masa ilul jahiliyah banyak ya perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, di antaranya an-nai ya perbuatan jahiliyah ini padahal ini an-nai ini ya. Menangis-nangis. Dengan berteriak-teriak. ya, Tidak terima dengan musibah Allah. Tidak terima dengan takdir Allah. Dan seterusnya merabek bajunya. Memukul mukanya. Menggundul rambutnya. Dan seterusnya. Itu diantara perbuatan-perbuatan jahiliyah, Yang mana kaum muslimin sekarang apa? Masih ada yang melakukannya. Bahkan banyak yang melakukannya. Ya, beliau di kuburan ya. Padahal wanita itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggiring jenazah. Ya. Bahkan, ya, Mazhabnya Imam Hamzah, Imam Ahmad bin Hamzah, bahkan makruh bagi wanita itu untuk ya, menggiring jenazah. Bahkan pun mereka pun ya, memakruhkan wanita untuk berziarah ke kuburan. Ya. Kena banyak dalilnya. Kenapa? Karena wanita tidak bisa menahan tangis. Kalau dia menangis sudah, ya semaunya dia disuruh diam tambah lagi nangis. Tidak bisa menahan tangis tadi. Tulah wanita. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para wanita untuk ya mengiringi jenazah ketika ada jenazah keluarganya meninggal dunia. daban syarahnya ya. Qaulhu ya, dan ucapan Nabi SAW. Abu wasallam nas ini manusia yang paling dibenci fihi isbatul bughd lilllahi subhanahu wa ta'ala fa huwa wa ala yubghidu ahla asyarr wa ahla alkufr wa yuhibbu ahla alkhair wa ahla aliman ya Maka di sini ya ditetapkan adanya sifat bughd ya sifat marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa? Sifat marah. Fa jalla wa ala maqadiyalah ya. Jalla wa ala ya. Dia marah kepada para pelaku kejelekan para pelaku kekufuran dan mencintai para pelaku kebaikan dan para pelaku iman ya orang-orang yang beriman mulhidun fil haram ya al ilhadu huwa al mailu wal muradu bil mailu an taatillah ila ma'siyati ya mulhid fil haram ini al ilhad yaitu ya kecondongan ya dimaukan di sini ya al mailo kecondongan ya dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepadanya maksudnya ya berpaling dari ketaatan tadi menuju kemaksiatan wa ilhadu muharramun fi kulli waqtin dan perbuatan ilhat ini berpaling ini ya paling dari kebenaran, berpaling dari ketaatan dan melakukan ke, dan melakukan kemaksiatan ini ya, haram hukumnya, diharamkan hukumnya pada setiap waktu wa fi dan juga pada setiap tempat walakin al ilhada walakinnal ilhada fil haram asyaddu. Akan tetapi perbuatan berpaling dari dari ketaatan menuju kemaksiatan ini di tanah haram itu lebih apa? Lebih lebih apa? Lebih parah. Fa wa haramullahu 'azza wa Lebih parah, ya. lebih keras siksaannya. Fa wa haramullahu 'azza wa jalla alladzi amara Allahu 'azza wa jalla Ya. Maka di itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ya untuk dihormati, ya. Sesuatu ya yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ya, baik itu tempat-tempatnya ya ataupun ya waktu-waktu haram. Waktu-waktu haram maksudnya apa? Hah? Ada waktu yang haram juga. Kalau tempatnya sudah tahu kita di ya, Mekah dan Madinah. Kalau waktu haram maksudnya? Hah? Bulan haram, ahsan, ya. Apa bulan haram? Kata para ulama, salasun mutawaliyat ya. Wa wahidu baina Jumada atau ba'da Jumada. Apa? Rajab satu eh tiga bulan itu berurutan ya 1 bulan itu setelah bulan Jumada. Jumada ini Jumadil awal jadi Jumadil akhir. Rajab, terus itu Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram Hasan ya. Maka ini ya, kalau terkumpul bulan tadi ya, di tempat yang haram pulang, ya, di Mekah, ya, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah ya, ini bulan apa nih? Bulan bulan haji. Ya. Kalau perbuatan-perbuatannya haram dilakukan pada perbuatan pada bulan-bulan ini dan tempat yang haram tadi, ini Mekah dan Madinah, maka ini lebih lagi, lebih parah lagi siksanya Lebih keras lagi azabnya. Ya. Lebih keras lagi keharamannya. Ya. Wa ayyamanan nasu fihi? Ya, dan hendaknya ya. Ya, bulan tadi atau tempat tadi dihormati dan juga hendaknya manusia, ya, dia, ya, merasa aman pada tempat tadi dan bulan tadi. Walla yuqtada ala ahadin, ya, dan tidak boleh, ya, berbuat kejelekan, ya, berbuat kemaksiatan ataupun mengancam ataupun yang lainnya, ya, kepada salah seorang pun hatta tuyur ya bahkan burung wassaid la tunaffar ya bahkan burung ya dan hewan-hewan ya buruan hewan buruan apa aja hewan buruan sapi diburu setiap <laughs> tahun <laughs> hewan buruan banyak ya burung tadi ikan apalagi dob Ya, diburu itu. Apalagi kijang dan seterusnya, ya. Karena baru tahu ya ada sapi diburu. Nah, <tuh> ha, dulu ya. Sapi itu dipernak ya. Kambing gunung ada ya. Dan seterusnya. Maka ini tidak boleh ya, dikejar, tidak boleh diburu. Ya. Dikejar dia tidak boleh apalagi diburu, ya. al-khala alladhi huwa al-ushbu la yuqta' dan bahkan sampai al khala. Eh khala ini kita bisa sebut ilalang rumput ya. Yang dia itu adalah ushub, ini ini rerumputan ya. Maka tidak boleh dipotong. Wa kadzalika la yuqta' fil haram, fa kaifa bidamil adamiin alaihi alaihim. Ya. Dan demikian pula ya. Pohon-pohon, ya, pohon-pohon, ya, di Masjidil Haram di daerah Mekah dan Madinah itu tidak boleh dipotong, ya. Maka bagaimana, ya, dengan darah, ya, anaknya Adam dan perbuatan, ya, menyakiti anak Adam tadi. Maka di sini kita ambil faedah, ya. ya kalau berupa ya, hewan-hewan ini diharamkan untuk dipotong atau dibunuh dihancurkan maka bagaimana ya? hukumannya bagi orang-orang yang membunuh kaum muslimin ketika waktu haji sebagaimana dilakukan apa? Ala Syiah Rafidhah laa ud billahi min dhalik. Mereka bilang jihad jihad. Laa haula walaa quwwata billah. Izam bay sini ya kalau waktu kita batasi subhanallahi wa bihamdih subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa